Bismillahirrahmanirrahim Və sələt və sələmə ələ əşrəfi l-ənbiyəyi və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və ələ əlihə və əshəbihə əcməin Rabb-i şirəhli sadri və yəsirli emri və hlül uqdətən min lisani yafqəhu qavli Amma bað Aziz kardeşlerim Hemşə olduğu ki mühamınıza İləzədə özüme, Allah'tan korkmağa nəsiyyət edirəm Kardaşlarımızdan bazısı Bizdən xaiş etdi ki, xavaricilər barədə qısa da olsa məlumat verək. Qərar gəldi ki, xavaricilərin kim olduğunu qısa şəkildə sizə çatdıraq. Xvariz ərəbcə xaraca feylindən əmələ gəlmiş, xarici sözünün cəmidir. Xaraca, yəni xaric olmaq, xarici isə xaric olan deməkdir. Xarici deyildikdə, müsəlman cəmatından ayrılıb, özünə dəstək yaradan və ya yaranmış belə bir dəstəyə qoşulan, böyük günah sahibini kafir sayan firqə nəzərdə tutulur. Bu firqə, müsəlmanlar arasında meydana gəlmiş ilk firqələrdəndir. Xəvariciləri tanımaq istəyən kəs, onların zahiri alamətlərindən xəbərdar olmalı. Bunları bilən adam özünü onların şəhərindən qoruya bilər. Elə isə gəlin onları vəsf edən hədislərə nəzər salaq. Baxaq görək Peyğəmbərimiz s.a.v. onları nə cür vəsf etmişdir? Hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. demişdir. Axır zamanda yaşları az, beyinləri küt olan kimsələr gələcək. Onlar ən xeyirli sözləri danışacaq, lakin ox, ovunu dəlib keçdiyi kimi İslamdan çıxacaqlar. Onların imanı xiddəhlərindən oyuna keçməyəcəkdir. Onlar Quran oxuyacaq və bunun özlərinin lehinə olduğunu cümən edəcəklər. Lakin bu oxuduqları onların əleyhinə olacaq. Bu hədistən aydın olur ki, onların yaşları az, savadları kəm olur. Çoxlu Quran oxumaqlarına baxmayaraq Onu lazımincə dərk etmirlər. Bu onların əlamətlərindən biridir. Yenə bir hədisdə Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm zulxuveysiranı və onun yolunda olacaq kimsələri vəsf edib demişdir. Onlar dini məsələlərdə o qədər dərinə gedəcəklər ki, nəhayət ox öz şişarını dərib çəkdik kimi onlar dindən çıxacaqlar. Bu da dəlildir ki, onlar yersiz səxtlik nümayək etdirib özlərindən başqa heç kəsi bəyənmələr. Yenə bir hədistə Peyqəmbərimiz s.a.v. demişdir. Onlar müşrikləri qoyub müsəlmanları öldürəcəklər. Bu hədistən də açıq aydan başa düşülür ki, onların işi gücü ancaq müsəlmanlarladır. Onlara dil üzatmaq, olara qarşı silah qaldırmaq və s. ancaq müsəlmana qarşı mübarizə aparmaqdır. Tarixə nəzər salsanız, bunun nə dərəcədə həqiqət olduğunu özünüz görəcəksiniz. Onların əsas alamətlərindən biri də, müsəlman rəhbərlərdən narazı olmaq, onları bəyənməmək və cəmatı onlara qarşı çıxmağa çağırmaqdır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v qənimətləri bölüşdürərkən, Zülxuvay sıra və ki, bu bölcüdə ədalətsizliyə yol verilmişdir. Bu bölcə Allahın razılığını diləmək məqsədi ilə həyata keçirilməmişdir deyə narazılığını bildirir. Hətta həddini aşır. Peyqəmbər s.a.v.in yanına gəlib deyir Ey mühəmməd! Ədalətli ol! Sən ədalətlə bölcə aparmırsan. Azğınlığın dərəcəsinə baxın. Və necə ki, Onlar iki böyük əlifani, Osman ibn-Əffan və Əli ibn-Əbə Talib, radiyallahu anhümün, cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən sayılan sahabələr. Belə sahabələr təhnə vurub, axırda da onları qətlə yetirmişlər. Azğınlığın dərəcəsinə bax. Cənnətlə müjdələnən adamı kafir sayasan. Xəvaricilərin əlamətlərindən biri də budur ki, onlar böyük alimləri saymır. Onlara isteyza edir, onları saray alimləri adlandırırlar. Həccazın dövründə qavarizlərdən olan İbnül ül Əşəs və onun zəmatı həsən Basri rahiməhullahın yanına gəlib, ondan Həccaza qarşı çıxmağa dair məsləhət istəyirlər. həsən Basri rahiməhullah onlara belə cavab verir. Mən sizə ona qarşı vuruşmağa məsləhət görmürəm. Çünki əgər bu, yəni həccacın sizə zülm etməsi, Allahın sizin günahlarınızdan dolayı sizə göndərdiyi bir bəladırsa, siz öz qılınclarınızla bu bəlanın qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Yaxşısı budur ki, özünüzü islah etməklə, günahlarınızın bağışlanmasını diləməklə məşğul olasınız. Yox əgər bu bir sınaqdırsa, Onda Allah öz hökmünü verənə dək, zalimi cəzalandırana dək, səbir edin. Allah hökm verənlərin ən yaxşısıdır. Vakin bu cavab İbn-i Əşəsi qani etmir. Və onlar Həsənul Basrinin məclisindən çıxdıqda istezə edərək deyir, İndi biz bu qədəsilə mi itaət edəcəyik? Azğınlığın dərəcəsinə baxın. Həsən-ül-Basri kimi alimi Bədəsil adlandırır. Tarix boyu bunlar belə olublar, alimləri bəyənməyiblər. Bütün bu vəsifləri bildikdən sonra, əgər tarixi araşdırsanız görərsiniz ki, başda səhabələr olmaqla sələflər heç vaxt böyük günah sahibini kafir saymayıb, alimlərə dil uzatmayıb və rəhbərlərə qarşı çağırışlar etməyiblər. Biz də həmsinin Rəbbimizə şükürlər olsun ki, İslam dəvətinə qədəm qoyduğumuz gündən indiyədək nə böyük günah sahibini kafir saymışıq, nə alimlərə dil uzatmışıq, nə də ki, rəhbərlərə qarşı çağırışlar etmişik. O ki, qaldı fərdi rəylərə, məsələn, namazı tərk edənin hökmü və s. Belə məsələlərdə iki fərqli rəydə olan sələf aliminin sözündən, Birini götürən sıravi müsəlmanı, hizbisi və ya vidiyyətçi hesab etməyin özü hizbicilikdir. İki rəydən birini hizbici hesab edən, o rəyin sahibini də hizbici hesab edir. O, alimi ittiham etmiş olur. Bunu edən adamlar özləri də hiss etmədən, başlarına bir dəstadan toplamaq və bu dəstəni digər müsəlmanlara qarşı qaldırmaqla artıq özləri bir hizbə çevirilirlər. Halbuki bir müsəlmanın hizbisi olduğunu demək üçün buna dair qoyulmuş şərtlər onda öz əksini tapmamış və maniyyələr aradan qalxmamış onu hizbici saymaq. Üstəlik, başqaların da buna məcbur etmək sahabələrin mənəzinə ziddir. Sahabələr belə şey etməyiblər. Onlar müəmin qardaşında xəta gördükdə əvvəlcə 70 üzr axtarardılar. Sonra onun özünü çağırıb onunla söhbət edər, məsələyə aydınlıq gətirərdilər. Yalnız inatkar, inatkar, günahkarı tərk edərdilər, salama ondan gəzərdilər. Müsəlmanlara, ələl xüsusda el məhəlinə, böhtən atanların pisliyi ancaq özlərinə qayılacaq. Və buna görə qiyamət günü cavab verəcəklər. Bu xüsusda ucaq Allah buyurur, Yə əyyuhəlləzini əmanın, əleykum ənfusakun, Lə yadurrukum mən dalla idəhtədəytun,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 Qoğul bala, Allahın dinini qoru, Allah da səni qorusun. Allahın dinini qorusan, Allahı qarşında görərsən. Yəni, daim sənin köməkində olar. Nə istəsən, ancaq Allahdan istə. Kömək diledikdə də həmsinin ancaq Allahdan kömək dilə. Bil ki, əgər bütün ümmət yığışıb sənə bir xeyir vermək istəsə, Allahın sənin lehinə yazdığından artıq, sənə bir xeyr verə bilməzlər. Ha belə bütün ümmət yığıb sənə bir zərər yetirmək istəsə, Allahın sənin əleyhinə yazdığından artıq sənə bir zərər yetirə bilməzlər. Artıq qələmlər qaldırılmış, səhifələr də qurmuşdur. Digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi belə buyurmuşdur. Kim Allah rızasını qazanmaq üçün təvazökar olarsa, Allah onu uzallar. Hədisin əks anlamından aydın olur ki, kim təkəbürlük edərsə, Allah onu alçaldar. Tarix boyu uca Allah peyğəmbərləri onların davamsılarını ucaldıb və ucaldacaq da. Fironluq edənləri isə alçaldıb və alçaldacaq da. Biləsiniz, kim nə edirsə, öz başına qayıtacaq. Kəmətədin, tudən, qayıda da bu. Bu qaydana alimlər qoyub. Nə edəcəksənsə, onu da görəcəksən. O, sənin öz başına gələcək. Bu qayda da sələflərin sözündən götürülən qaydadır. Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu anhə demişdir, Vallahi, əgər bir adam başqa birisini təhqir edib onun it-südü əmdiyini desə, onun özünə it-südü əmmək nəsib olar. Həmçinin Abdullah ibn-i Amar radiyallahu anhə demişdir, Vallahi, mən qorxuram, bir qadının hamil olduğunu görüb onu zinada ittiham edəm, sonra da bu mənim öz başıma gəlsin. İbn-i İlqeyim, Rahiməhullah demişdir, elə bir adam yoxdur ki, təmiz adamı günahda ittiham etsin, sonra bu onun öz başına gəlməsin. Odur ki, bir adam haqqında ittiham işitdikdə, deyin, Allah bizi də onu da bağışlasın. Bütün günü onun bunun eybini araşdıran, ona buna ləqəblər qoşan adamlar kiməsə xəvaric, hələbisi müməyi deməkdənsə, yaxşı olar ki, elmi səviyyələrini göstərib sələf üsulunu və mənhəc qaydalarını yazıb hazırlasın, beləliklə də özünü sələf sayan, lakin mənhəcində xətası olan sələflər özlərini islah etsinlər. Yoxsa tez-tez müsəlmanlara nalayıq ləvqəblər qoşmaqla, üstəlik üsul və qaydalara əsaslanmadan danışmaqla nəyinsə düzəlməsi ehtimalı sıfıra bərabərdir. Nəticə də göz qabağındadır. Bidəhçilikdə ittiham olunan qardaşlarımıza isə nəsiyyətimiz belədir. Peyğəmbərimiz s.a.v.in fitnə baş qaldırdığı zaman evlərinizdə qərar tutun, fitnəyə tərəf boylanmayın, tövsiyəsinə əməl edib belə fitnələrə baş qoşmasınlar. Onlara tərəfəs boylanmasınlar. Özlərinin ünvanına deyilən ittihamlara məhəl qoymasınlar. Və uca Allahın innə əşqu eşqu bəthi və huzni iləllah. Mən dərd qəmimi yalnız Allah'a açıb söyləyirəm ayəsinə muvafiq olaraq zalımları Allah'a həvalə etsinlər. Belə hallarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Dua edib deyərmiş, Allahüm mən surni alə mən zalə məni və ərini minhu səəri. Allahüm, mənə zülm edən kimsəyə qalib gəlməkdə mənə yardım et və ondan aldığın intiqamımı mənə göstər. Sonda hamımızın adından dua edib deyirəm, Allahüm, hidayət verdiyin kimsələr arasında bizə də hidayət ver. Salamatlıq bəxş etdiyin kimsələr arasında bizə də salamatlıq bəxş et. Dost qəbul etdiyin kimsələr arasında bizi də özünə dost qəbul et. Bizə verdiyin nimətləri bərəkətli et. Qərar verdiyin şeylərin şərindən bizi qoru. Hər şəyə sən qərar verirsən, sənin üstün isə qərar verilməz. Dost qəbul etdiyin kimsə zəlil olmaz, hərb elan etdiyin kimsə də qüdrətli olmaz. Ey Rəbbimiz, sən xeyrxaxsan və ucasan. Subhanək Allahım, avabi Allah,